ba herrenderi e, gaude eta gaurkoan ba herriko sei gazten kontrako e, epaiketa e, prozedu, prozesua e, aipatuko dugu Xavier Artkaitz e, ditu gure hankexo egunon biei egunon bueno ya danik aski da bai gaste bueno, antolakundearen kontra eta se aski zuen kontra herriontako sei gazten kontra Espainiako entzutekin nazionalak haietako prozedura e, eta epaiketa E, baina eh eta behin eh pizka memoria berreskuratzeko gogoratuko dugu ba, bueno, nola hasi zen gustia hau, ezta. Bai, bueno, gu 2008ko apirilak 17ean izan duguine, hola bueno, 18ean izan duguine atzilotuak. Eta bueno, no, gehienezdi 10 gazte miletorri zian, utzetet, goizeko lauak galdean atzilotu ginuzten eta 500ez Polizia Nazionalean eskutan ondoren, ba, bueno, tortura neko portitzak jasan e, genit eta hortikan espetxeratu ingin duzten. Gio aldian, beste batzuk, ba, ben bilajuntzianak, eta ben etxetan aurkitoet zituztenak, e, uztailak batian prentxaurreko bat eman ondoren nian atxilotu zituzten, eta o, itako askore, ba, barrena sartu zituzten, kartzanak sartu zituzten. Orduan, gutxura bera, hola, atxiloketa eta hola izan duzan. Orduan, zehazkizak izan bat izan du ginen atxilotuak, uste eto bat izan du ginen atxilotuak. Ogehi bat uste izan du ginen atxilotuak, espetxeratuak gutxura bera erdileak ola. Eta, bueno, ba, batzuk urtebete emantzuten kartzelan. Eee fiantza jarri zieten, a fiantzakin eratasian eta beste batzuk bi urte zeuden ginen kartzelan eta 2 urteta fiantza jarri zioten eta aski utzi ginuzten baldintzapeko askatasunean. Ordon, bueno, hor batzuidi hidi baldintza batzu jarri zkiguten, bueno, gutxora denei hidi igualtxuak, batzu hasiera batean egunean bitan sinatzea joteko bete beharra jarri zieten. Beste batzu hiri bi asteroeinattzeko bete biharra, bueno, Espainiko estatutikan ezin ateria eta eta gutxoraera baldintzak ohiki izan du zian. Geo lehen urteko uztailak uztailan hemez sortzi meretzi eta hogei eta hogeita 6 hogeita zazpit hogeita zortzilean e, egun epaitu ginozten, Madrideko... Bueno, en eta aurtengo urtarrila 12an, urtarrila 12an, eta bueno, e, sei gazte ba zatuak, kondenatuak izan du ginen, sei urte eta sei urte eta erdiko kartzela Zigorrea. Orduan gutxera bera, oi? Horizan da, bueno, arte, e, gutxe gora bera e, patu ezakeguna, eta bain bueno, sententzia e, zagututa, zoi baita ere herrekortsoa e, jarri zenuten, e, nola iragandira ia bete guztiago eko horrein arte? Ba, egila esan, eta gogorra egiten da, ez? Azkenean hortak azuman mugu bat, ez? Azkenean edo zein egunetan etorko diela, edo zein egunetan, ba, beha, gogoa emateien etorkoiola zure bila eta azkenian eh beraien kaiola beltzetara eramango gaituztela naiz eta orain e, kalean egon arren ba baita ere beraien e, kaiola ue, zilarrezko kaiola batean e, gauden ze azkenian beraien eskutan gaude eta ezgeran libre ez eh? ordun horre bat desgastatu handi ja Baizuri, baizure inguruko, izenidei eta ze azkenian horrek ez dizuzten zure bizitza aurrera amaten. Eta ba, beti zaude ba, pixkatorren menpeez. Egi jasen e, hilabete guzti hauetan ba, bai herrian e, jaso dugun elkartasuna undia izan duela eta ez herrian bakarrik. Ba, bai, E, jendea ikusten dela ba, mugitzen ari dela, bai benetazko eh herri hori ba bai gutxinaka gutxinaka egiten ari dela eta ba, e, jendeak ere e, e, ikusten duela iritsi bai, dela garaia askida esateko eta Eez direla ez moduak ez ez ba, horrelako gozak aurrera eramateko ez, eta ba, orain sei gazte gerala, baina ez dela kasu isolatu bat, Euskal Herrian horrel e, kasu asko ditugula, gazte asko orainnikade auzipetua gatze asko espetxean, ez bakarri gaztiak, eta horrelako ba, auzi politikoei ertainbidia emateko ba, denok elkarrekin eta aurrera eginez izangola modu bakarra ez azkenian e, bai estatua xerrarazteko eta estatuari esateko ba aski dela eta Euskal Herriak eginduela bera utua eta bera ez dago la horrelako jazarpenik edo uh -huh. Bueno, izango dugu ba, elkartasun kanpaina hori aurrera egiten eh aurrera dohala, eh ere eta baita ere ba, sinadura eta sustengo sustenguan jasotzen ari direla oraindik, herri e, mailean eta aipatuzun ba baita ere. Bueno, ba, modu zabalago batean baita Euskal Herri mailan ere eh sententzi, bueno, ba, errekurso honen emaitza oraindik e, noiz izango den eh ez dakigu hori ikusi beharko da, datozen asteetan izango den ala ez, baina, bueno, pixka bat, e, galdetu nahi ni nizuen e, ja perspektibarekin e, hartuta, e, argi dago hor 2008an zuen kontrako, bueno, zareke da hori emantzenean, e, bueno, hain zuzen ere, e, gazte mugimenduaren e, kontrako egin. Ba, operazio eh, bat izan zela, eh, operazio politiko bat, alegia. Elburu ezberdinekin, eh, bueno, alde batetik eti baitare, segi antolakundea desagertaraztea, gaztemoimendua desagertaraztea. Zuen ustez, helburu eh, politiko horiek lortu ditu uste? Hombre, ne ustez dintzat, du diga bezet, ez? Elburuak behar egiz ditu lortu, azken zinean, hemen garbidona da, Gazte masa izugarri bat lanian dola, lanian seitzen dula, oin ikusi bestik ez do. Gaztiak berriz asidia, beste gazte antolakunde bat sortzeko prozesuan, zukua prozesuan. Eta, bueno, garbi do, gaztiak lanian seitzen dutela, eta nire ustez gure garaipenik haundi nahoi da, ez? El, ez gai ustela desaktibatu eta gaztiak lanian jarraitzen degula, eta gaina beste gazte antolakunde berri eta indar berritu bat sortzeko. Ordon ere ustez, oi hola da, ordon gure ikusi behar da gure atxiloketabea testu ingurutan eman zen eta behaik bertan ere nola saldu zuten, ez? Gure atxiloketa garbidoan da eta oso garbidoan da eta sententzilean ere oso garbi ikusten da e, era bat politikoa dela, Osa, gure militantzi politikoan gatikan izan dugala e, konbenatuak, baina bere gara jangua atxilotu gini ustenian komunikabidetan da denetan saldu zuten bai segikoa izatiz gain bueno Cristo Montajez eiz zuten kale orrokako bueno de Cristo e, desaktibatu zutela ez daizen batekinza argitu ziala ez dakiz eta dakiz eta bueno garbi gelditu da bai denak gezurra gezurrutsai izantzala eta behiaiek biltatzen zuten makarra zela gazte mugimendua aultzia eta nola ez ba segi antolakundia bea ere aultzia ez eta bueno ez dakit zaikisu zerbait gaitzeko Bai, ez, ba Xaberrak esandu nanenarira gure garai penika handiena da, ba azkenian eh urrengo belaunaldietan datozen gaztiak, ez? Ba, ba bai ikusi dutela, ba, benetan e, borrokatzea merezi dula eta gure kasuan horrelako konsekuentzia e, dituen arren, ez, Espainiaresatuari ba, min asko egiten diolako hurrengo e, belaunaldietako etorkizuna izango dien gazte hoiek, ba azkenian horrelako e, mundu batean e, bizin nahez izatea eta beraien guzturako euskal herri hori eraikin nahi izatea eta hori da beraiai gehien izorratzen diena eta nik uste gaur egun, e, ba inoiz baina sa, egoera behagoa daukagula azkenean guk amestutako hori lortzeko eta inoiz baino momentua proposagoa dela, ba, benetan jardun hori egiteko eta ba, bakoitzak bere harlotikan, ba azkenean... ean amestutako Euskal Herri horretara iristeko, ez? Eta, bueno, aldortzati, ba, herrian bertan ere, i, ba, zentxazioan ba, arekin jutez, e, jung, sa, eramango gaituzte, baina, bueno, ondo, gura txetidatozen belaunaldi, belaunaldiak burutuko dutela, ba, guk amestutako lan hori, eta zentxorretan, ba, batekin irri ez? Irriparroateaz, ez bere elburua bete ez duten irriparrorekin, ez? Eta, bueno, ondo, ez Bueno, ba, gozti horrekin galditzen gara azker mila benetan, gorean izatagatik. Ba, izu